érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98 Köszönöm, Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Vendégem pedig Habermann Zoltán, szociális munkás, tanszékvezető, az Országos Hobbit Képző Zsidő Egyetemnek a szociális munkás tanszékének a vezetője. Ott tanítasz és... és még sok helyen tanultál, és egy kicsit a mai téma nem először vagy itt, Nagy Gáborral már több alkalommal beszélgettünk, akivel együtt eljöttél, és sok fontos dolgot elmondtatok a magáról a szociális munkás feladatáról és az embereknek a ilyenfajta segítéséről, de ma elsősorban azt szeretném, hogy egy picit úgy mögé lássunk. Lé, részben az, hogy nagyon jó egy ilyen életút, mint a tied, ugye, aki eh, régóta, nagyon régóta foglalkozol, és, és eh, ráadásul nagyon eh, kitérett külföldi, eh, hogy mert az induló pontod, az külföldi tanulmányok voltak, és eh, talán, talán bizonyos mértékig máshogy is látsz dolgokat, vagyis jobban látsz olyan dolgokat, amit mi a kerítés ember? Ugye a magyar kerítés az ugye olyan, hogy általában nehezen látunk át rajta, és azt képzeljük, hogy ami azon kívül van, az, az nincs tulajdonképpen, vagy, vagy inkább az elképzelésünk szerint gondoljuk. Úgyhogy hát ezzel küzdködik szerintem az egész ország, hogy hogyan hozzon be új gondolatokat, úgyhogy ne mondjuk rágyzmarhasság. De hát mondjuk, Térjünk a lényegre, te Jeruzsálembe tanultál, ott kezdted el ezt a tanulmányt, hogy, hogy hogy kezdődött nálad ez? Igen, én húsz éves koromban Izraelbe aliáztam, vagyis Izraelbe mentem, uh -huh. és volt egy erős zsidó identitásom, és Izraelben akartam élni, és ott kezdtem el az egyetemet, és ak akkor ez, ez, ez, ez 87-ben volt, és akkor nem volt szociális munka Magyarországon. Magyarországon ugye a rendszerváltástól 89-90-től kezdődött a szociális munka, és én tulajdonképpen ott hallottam először a, szo a szociális munkáról, amikor megérkeztem Izraelbe, ott egy kicsit tájékozottam, mert egyetemre szerettem volna menni, és nagyon megtetszett ez a dolog, és főleg fiatal azt tetszett, hogy ez egy olyan képzés, aminek a fele gyakorlati, a krediteknek a felét azt a gyakorlatban lehet De. megszerezni. És ez nekem nagyon tetszett, hogy elmélet és gyakorlatnak a e, keveréke. Én pszichológus akartam lenni így e, előtte, de aztán rájöttem, hogy ez a szociális munka, ez egy nagyon gyakorlati szakma, és ez így megtetszett, és ott elkezdtem tanulni, és a hét évig éltem végül is Jeruzsálemben ott, tanultam. Szociási, most ott is utána szakmai gyakorlatomat ott végeztem, Jeruzsálemnek városházán, a ilyen fiatalokkal és egyéb helyeken. És utána ott is dolgoztam, megszereztem a diplomát, ott is dolgoztam, és nagyon örülök, hogy valahogy így ezt választottam, mert nagyon izgalmas szakma szerintem, tényleg nagyon gyakorlatilag, de van egy nagyon fontos elméleti háttere is egy. Csak zárójában megjegyzem, hogy nagyon sokan, sok téveszme van erről, hogy mi a szociális munkás. Nem nagyon tudják igen, az emberek. a magyar kifejezés, hogy munkás, nekünk mindig amilyen lapátos ember jut az eszményben. igen. igen igen, ez, sokan mondják, hogy ez egy, nem egy jó kifejezés, de ugye az, hogy, hogy Angliában, Amerikában, nyugat európában kb. száz éve van szociális munka, tehát az embereknek már volt ideje generációról, generációról megjegyezni, hogy mi ez a szociális munka. Itt talán most kezdődött, hogy 20-25 éve van szociális munka, hogy jobban az emberek értik már jobban, hogy ez micsoda de sokan azt, azt hiszik, hogy ez egy olyan szakma, hogy aki cserélgeti az ágytálat az idős mm. emberek alatt, vagy kitolja a fogyatékost a tavasszal a kertbe, fölolvassa neki az újságot. Mm. Tehát vannak ugye szociális gondozók, ápolók. Az a igen, az külön van. A szociális munkás az egy, ez egy olyan értelmiség, aki komplexen látja a szociális problémákat, és a gyakorlatba próbál segíteni, mm. vagy valamit ez fajta ilyen mentorálás inkább amit csinál? Hát ez nagyon nagyon nehéz definiálni a szociális munkát, nagyon sok fajta szociális, féle szociális munka van. Valaki közösségekkel foglalkozik, sokan vezetnek csoportokat, és tehát itt gyerekektől idősekig, fogyatékosoktól droghasználókig, annyira széles az a, az a paletta, ami, ami, ahol lehet foglalkozni olyan emberekkel akik ezt igénylik, hogy, hogy ez nagyon nehéz a definíciója. De tulajdonképpen a szociális munkás komplexen látja, környezetében látja az embert. Mm -hmm. Tehát mondjuk a pszichológus az inkább mondjuk a lelkére fókuszál egy, egy embernek. A, mondjuk egy szociológus, az megnézi a, a nagy társadalomban, hogy hogyan mozognak különböző egyének, csoportok. Egy... Igen, a szociológus mondjuk egyértelműen egyfajta tudományos vizsgálódás csak. Igen. igen. De a, a, a szociális munka, az, ez a több ilyen diszi, tudományos disziplinát és gyakorlati dolgot Egyesít. Mm -hmm. Tehát tulajdonképpen majdnem a viccesen azt lehetem, hogy szociális magának, egy ilyen reneszánsz embernek kéne lenni, mm -hmm. aki nagyon sok mindenhez ért, és mm -hmm. a mikrótól a makró szintig átlát társadalmi problémákat, egyéni, családi helyzeteket. Mm -hmm. Szóval ez egy, ez egy nagyon nehéz és bonyolult szakma, ez is nehéz definiálni, mm -hmm. és ezért nem is értik sokan, hogy ez mit akar. Amikor te kimentél, akkor Mondhatod, hogy ez a zsidó identitás, ez fontos volt, ez egy, ez egy vallásos meggyőződést is jelentett a számodra. Hát, Vagy ez, ez ö... hogy, hogy gondoljuk hát Tehát amikor ezt választottad, <gül> akkor ebben benne volt ez, hogy, hogy te segíteni akarsz az embernek tulajdonképpen egy belső meggyőződésből. Tehát ez egy kvázi egy. Igen, nem ez. tudom, minek mondjam, hogy érde... belső küldetés ja. igény. Ez érdekes, amit uh -huh. ez a kérdés, mert ez is egy kicsit elhanyagolható. Vagy... Nem igen. tűnik a szociális munkás, úgy nem tűnik egy olyan, olyan karrierpályának különösképpen, úgy igazából, nem tudom, uh -huh. az. az. Hát, <há> szerintem az. Oké. Én jó, oké. Ez, inkább eh, mindenki bankás szeretne. Ja, nem. hát ez is egy sztereotípja, hogy van, van mindenféle Igen. különben. Igen. Ugye ez külföldön nyugaton nagyon rengeteg uh, zsidó ember van, aki szociális munkás. Na és nem ez, a, persze. Úgy érthetem általában, hogy hát, úgy, mindenféle. szociális munkás nagyon a, az elesettek oldalán áll. Tehát ez nem egy olyan, tehát mindig problémákkal foglalkozik, nem? Hát igen, igen. Azért Persze, az Ez egy elég nehéz foglalatos. Abszolút. Igen. Abszolút. Így van. Ezt is talán egy kicsit ilyen, el, nem pontosan tudják az emberek, hogy a zsidóságnak a, az egyik központi gondolata a, a szeretet. Sokan azt gondolják, hogy a szeretet, az ugye ez a kereszténység, a Jézus, a mm -hmm. Jézusi szeretet, ez a kereszténységnek a monopóliuma. De közben minden nagy vallás, vagy minden általában, majdnem minden, most ezt, ugyanezt mondja hogy a szeretet, az odafigyelés, a szolidaritás, az egymás iránti felelősségvállalás, az, az az egy minden vallásnak, és a zsidó vallásnak is. Ugye ezt tulajdonképpen a zsidó, az ótestamentum, a zsidók bibliája, ugye ezt már először elmondta, és ugye ezt később a többi vallás, ami ráépült, ezt átvette, és ez tehát a zsidó vallásnak a lényege úgy pontosan úgy az, és, ö, ö, tehát ez természetes, hogy a zsidó közösségekben, a zsidó vallásos vagy szekulári zsidók ö, azoknak az, hogy figyeljünk oda egymásra, és van egy közösségi felelősségvállalás, szolidaritás, testvériség, ez, ez, ez központi eleme a a zsidó vallásnak, vagy ugye nagyon sok zsidó szekuláris, de nem vallásos, de ő, ők is ugyanazt, tehát hogyha megnézem, hogy jogvédők, különböző olyan emberek, akik társadalmi problémák, foglalkoznak. Általában sok zsidó hátterű, származású embert lehet találni, mert ez, ez zsigerből a, a zsidóság, ez egy fontos eleme, hogy, hogy tulajdonképpen ezt így lehet megfogalmazni, hogy szeretet. Ugye ez sokkal komplexebb, hogy szociális munka egy tudomány, egy komoly tudomány, a szociológia, pszichológia, egyéb diszciplinákat tanulnak a szociális munkások jogot, és különböző egyéb dolgokat, hogy, hogy olyan széles látókörű emberek legyenek, akik ránéznek szociális program, szegényekre, akkor azt értsék, hogy hogy került valaki oda, miért, mm. mi a háttere, és ezt nagyon kell érteni egy, egy szociális munkásnak, aki bemegy egy, egy családhoz, akkor körülnéz, kicsit beszélget, már érti, hogy itt körülbelül mi lehet, olyan kérdéseket tud feltenni. Hmm. Tehát ez élethalál kérdése, hogy ha van egy abúzós, egy probléma egy családban, egy munkanélküliség, akkor ez hova vezethet, és a zsidó vallásban és az egész zsidó kultúrában az, az általában nem, Eh, nagyon eh, eh, szereti, vagy nem nagyon, az, az, két, az két a életmódot. Mm. Ez a zsidóságban nem egy pozitív, eh, a, a mainstream, hanem a zsidóságban azt, azt mondjuk, hogy, hogy ha megvannak azok a megfelelő körülmények, amik az ember normálisan tud élni, akkor tud adományozni, akkor mm. tud segíteni másokon is, hogyha az emberek úgy élnek, hogy hogy van kenyér az asztalon, akkor tudnak tanulni, akkor a tórával is tudnak foglalkozni. Éhesen nem lehet tanulni, és nem lehet egy jobb társadalmat építeni, ami tulajdonképpen a zsidóságnak is a lényege. Uh -huh. a, egy, még egy picit maradjunk, akkor még ennél a dolognál, és ez valahol neked akkor egy személyes indítatás is volt, hogy ö, a... Én gondolom, hogy, hogy bizonyos mértékig ezek talán azért is jobban körüléretők a zsidók közösségben ezek az eszmék, mert bizonyos be, hogy mondjam, tehát, mivel kisebbség, örök kisebbségi helyzetben van ugye 2000 év óta, ezért ez zártabbnak is kellett lennie. Tehát jobban kellett őrizni a hagyományokat, mert ez nem a általános kultúra része, hanem ez, ezt, ezt, ezt nekik, a tűzhelyjel kellett őrizni. Igen, igen. Eset. Hát igen, tulajdonképpen a 18. századik mm. Európában a zsidóság az egy nagyon zárt, tulajdonképpen gettókban éltek. Ugye nem lehetett, elképzelhetetlen volt a középkor folyamán, nem, Európában, ugye, hogy a zsidó közösségben nem volt asszimiláció, nem volt mm -hmm. kit, nagyon zártak voltak a viszonyok. És de, Ez egy ilyen a dolog egyébként? Tehát, nem, hogy a, nem, mert hogy amikor a, küls, a, a, tiz, a, környezet nem, a 18. Adig, vagy, vagy a vagy környezet a környezetként őket, mert a 18. Mondja. század, a 19 században, amikor egy a, a környezet azt mondta, hogy mi befogadjuk és a zsidókat, akkor 19. akkor el is kezdődött a, ez a nagy asszimiláció, és mm -hmm. ez Magyarországon, a Magyarországon élő zsidók, azok majdnem azt lehet mondani, hogy vehemensen csatlakozni akartak a magyarsághoz, mm -hmm. nagyon gyorsan asszimilálódni próbáltak, és, és ez egy nagyon nagy vágyuk volt, hogy ők is magyarok lehessenek mm -hmm. ugyanúgy a zsidóknak, ez, tehát ha Kinyitották előttük a kaput, akkor ők bementek. Ez egész középkor fel nem lehetett erről szó. Ez közben mindig így van, szociológiák ez nagyon érdekes, hogy általában minden kisebbség akkor marad zártá, hogyha nem, nem nyitják ki előttük, vagy ha kinyitják előttük a kaput, akkor ők bemennek. Uh -huh. Ez köben a magyarországi cigánysága kapcsolatos így van, hogy, hogy amíg igazán nincs egy befogadó hajlam Magyarországon az ember, hogy valóban befogadják a Magyarország élő cigányságot, addig nem tudnak, és ez egy ilyen érdekes, hogy nem fogadják be őket, majd azt mondják, hogy hát ti nem is akartok beasszimilálódni. Nem akarom elterelni a témát, Igen. de ez egy nagyon fontos dolog említettél, és tud, hogy vajon a cigányság esetében, ahol a hogy mondjam, tehát a kulturális öntudat nem ugyanolyan, mint a zsidóság esetében, hanem mi át sokkal, mondjuk úgy, hogy hadd, hadd nevezzem én így, hogy kezdetlegesebb vagy, vagy ilyen nincs írott történelem, nincs tudatos Más, tanítás inkább. a hagyományoknak, nincsen egy ilyen, nincs egy iskola mögötte tulajdonképpen, nincs egy írás mögötte, és ugyanakkor, tehát ha, ha ők belegszorulnak az elkülönítésbe, akkor ők sokkal, de sokkal nehet, tehát esetleg ki se tudnak ebből jönni, mert olyan mértékig lenyomódnak. Hát ez igen, ez egy. Igen, legalábbis, ez, ez, most ez, ez, tűnik, amikor ugye, hogy a zsidókat, old, a, a mondjuk zsidókat, a munkanélküliség, ugye ott, ott most már a cigánycsárokban, néha, hát nyolcadik helyzetben is éppen beszélgettem valakivel, ott van ilyen, tudom én. Józan Babák közé és valaki jövőben erről beszéltem, azon, hogy, hogy már a második generáció nem, nem is ismeri a munkát, és egyszerűen borzalmasan nehéz Persze, én csak azért mondtam ezt a Kezdeni. példát, hogy uh -huh. ha a többségi társadalom nem nyitja ki a kapukat, akkor nem lehet bemenni. Uh -huh. Tehát, hogy, és a kisebbség az mindig be akar menni. Tehát uh -huh. ez egy tévedés, akár a zsidóság, akár az, ez ugyanúgy működik a kettő. Amikor a zsidókat nem engedték, akkor ők egy zárt társadalomban voltak kénytelenek élni. És valóban azt történt, hogy 2000 évig, hogy mondtad. A cigányságnál pedig most sajnos nem nyitják ki. Hogyha én azt mondom, hogy ha valóban akarnának munkát adni nekik, akkor ők elfogadnák azt a munkát. Ez egy tényleg, egyszerűen nem akarnak nekik munkát adni. Hát ez rengeteg ilyen, vagy fölhívják, hogy van-e munka, van, oda megy, látják róla, és nem veszik föl. Tehát, hogy és akkor utána azt mondják, hogy á, nem is akarnak dolgozni. Tehát ez egy mindig, ez mindig a többségi társadalom felelőssége, hogy egy kisebbség be tud-e illeszkedni, tud-e integrálódni, vagy nem. És a 19. Században a a zsidóságnak egy, adtak egy nagy lehetőséget Magyarországon, más európai országokban is, hogy asszimilálódjanak. És a zsidók boldogan, ugye 2000 évig ez egy párja sors volt a zsidóság, mivel állandóan üldözték őket. Az egész középkori európai zsidóság történt az arról szól, hogy honnan, hova üldözték őket, milyen gettók voltak, hogyan mm -hmm. pogromok, hogyan üldözték őket, gyilkolták, és ez, ezután, amikor azt mondták, hogy jó, lehettek ti is ugyanolyan polgárok, ugyanazok a jogok és kötelességek vonatkoznak rátok, és akkor ők, akkor ők ezt boldogan elfogadták, és, és nagyon akartak a magyarságért, harcolni, küzdeni, ezeket az... Ugye, a végén sajnos ez nem sikerült, mert ugyancsak a többségi társadalom azt mondta nekik, hogy nem, és hmm. ugye a holok az ja, megint ja. csak lenyilkolták őket, de ugye volt egy ilyen szép korszak a magyarságnak és a zsidóságnak, így a a Kiegyezés 19. Támíjből, 10. Így, 10. Így, század közepétől, a, mondjuk az 1920-ig körülbelül, hmm. amikor valóban volt egy prosperitás, egy fejlődés, uh, ugye, e, és a, e, ugye akkor a szociális munka is. Uh, a két világháborúk között egy fontos része volt a társadalomnak. Tehát azt mondtad, ugye, hogy nem volt szociális munka, 89 után lett újra, de ezek szerint régen már volt egyszer. Igen, igen, igen, igen. Ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a kezdetek elindultak már így a 20. század elején, és utána ez nagyon fel felfejlődött, de a, a, ugye a második világháború ez megtört hmm. Magyarországon, meg a úgynevezett Szovjetunió hmm. által uralt területeken. Ott minden szociális volt, tehát ott erre volt igen, szükség úgymond. Igen, ott hmm. ez, azt mondták, hogy a szociális munka az a burzsóáziának az ilyen, hogy akik csitítják a forradalmakat, és hmm. ezért akik így próbálják valami segítséget adni, de igazából nem az a céljuk, hogy ne föl a munkások. Mm -hmm. És ez egy tulajdonképpen, ez be volt írva. Tehát, hogy e, itt ezt a, a rákosi rendszer alatt ezt e, tulajdonképpen mondjuk betiltották a szociális munkát, mert azt mondták, hogy az egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, minden ilyen do dologban mindenki ingyen juthat hozzá, nincs probléma, úgyhogy va, egyrészt ez érdekes, hogy egyrészt e, igazuk volt, va, furcsa, perver, mondom, mert valóban ingyenes Igen. volt az, minden, milyen színvonal, de valóban e, ingyenes volt az oktatás, az egyetem, de nyilván <kül> volt belső munkanélküliség, és nyilván voltak emberek, akiket ilyen lumpen elemeknek titoltak, és volt KMK, és azokat hát, sérült voltak. Sérült a... emberek akkor is voltak. Akkor is, és rengeteg ember volt, ilyen nagyfa, meg egyéb recsk, uh -huh. különböző helyekre az alkoholistákat, különböző embereket oda betették, és hát nem próbáltak rajtuk segíteni, nem próbálták rehabilitálni őket, integrálni a társadalomban, hmm. hanem egy ugye elég antihumánus módon. Tőle, rendben, igen, szerint, igen. igen. Aminek az ellenkező a szociális munka, mert mi abban hiszünk, hogy humánus módon ezeknek az embereknek van egy problémájuk, és egy társadalomban az a célunk, hogy ezeket az embereket ne büntessük, vagy még jobban lenyomjuk, hanem segítsük valahogy felemeljük. És akkor az mindenkinek jó... A Demokrácia most című műsorunkat Bányai Géz vagyok, Háberman Zoltán, szociális munkással beszélgetek, aki az Országos rabbi Képző Egyetem tanszékvezetője a szociális munkatanszékem. És hát egy kicsit az saját életudatat is <szerint> szerettem volna végigjárni, mert nagyon érdekesnek tartom. Ugye említetted, hogy akkor 20-eskor út körül kimentél Izraelbe, és a Jeruzsálemi Éber Egyetemen kezdett tanulni. Milyen nyelvem? Hát természetesen héberül. Én tudtát, nem, te tulltam, nem tudtam héberül, Ugye ez egy tipikusan uh -huh. asszimilált zsidók családban nem és így Nekem még a nagy szüleim még beszéltek itt uh -huh. Még nekem a nagy nek az anyanyelve itt volt. Uh -huh. De már a, még a szüleim generáció az még úgy valamit értett, halt, félig, tudod, de már nem nagyon, és én egyáltalán nem uh -huh. tudtam. Angolul után. Hát tudtán. angol, amit így az iskolába, uh -huh. külön nyelvórán hát valamit. Hát um, akkor Igen, de hát az ember... Mert fiatal... az nem hasonlít úgy semmihez, nem? Arabhoz hasonlít, ez Értelme, egy nem, nem, nem hasonlít <suk> az angolhoz, <suk> vagy a német igen, igen, igen, igen. Igen, ezért nehéz meg kicsit megtanulni, Na, mert ugye úgy. De hát ez is csak egy nyelv, <suk> ezt is meg <suk> lehet tanulni, <suk> szóval uh, modern hébert, és egy nagyon szép nyelv, és hát én amikor oda elkezdtem tanulni, tudóképpen Ivrit, <suk> igen, ez a modern héber, vagy más a bibliai egy az egy abból tulajdonképpen a bibliai héberből kreálták ezt a modern hébert. Uh -huh. Kicsit leegyszerűsítették a nyelvtanát, uh -huh. és vannak új szavak, ugye, hogy ugye a Bibliában nehéz volt, hogy venni egy vonatjegyet, a, vagy uh -huh. a rakéta kilövő állomásról értekezni héberül, uh -huh. de Megoldották. De ezekre saját uh, eredeti szavakat alkottak? Nem, nem átvettek angol szavakat. Hát vegyes, vegyes, vegyes sok mm -hmm. uh, van egy ilyen nagy akadémiai bizottság Izraelben, akik mm -hmm. ezeken tanakodnak, hogy hogy mm -hmm. kell ezeket szóval a szavakat. De hát, mm -hmm. de hát most már nyilván uh, ezek mindenki a mm -hmm. kompjúterrel, ezeket mm -hmm. a, az új kifejezéseket, e-mail, stb. Mm -hmm. Most már ez az egész világon ugyanúgy mondjuk. Mm -hmm. És de hát én tulajdonképpen egy évig tanultam Héberül. Amikor megérkeztem Izraelbe, 87-ben, akkor én egy évig tanultam Héberül, és egy ilyen egyetemi előkészítő kurzuson tanultam. az volt a szerencsém, hogy akkor nagyon kevés ember aliázott ment Izraelbe, pont ebben a 86-87-es, 88-as években, főleg Magyarországról akkor nem nagyon... A rendszerváltás után volt egy, vagy körül volt egy nagy hullám Magyarországról relatíven és nekem kaptak ösztöndíjat, hogy tanuljak ott az egyetemen, és egy évig egy ilyen előkészít, egyetemi előkészítő kurzuson vettem részt, ahol tulajdonképpen konvertáltam a, a magyar érettségimet, a Héber érettségirat mm -hmm. közben tanultam, és mm -hmm. be az egyetemen egyszerre tanultam a tárgyakat. Is kellett adnod a tudásodról. Hogy ők elfogadják. Azt, igen, igen, el hát igen, kellett iszen. vizsgáznom héber nyelvből, és akkor, amikor elértem egy uh -huh. szintet, egyszerre tanultam a szociális a, uh -huh. és a szociológiát, a pszichológát, és hát a héberrel uh -huh. együtt. Mag. Hát, de amikor fiatal az ember, akkor ez úgy uh -huh. 19-20 éves, az úgy könnyebben veszi ezeket uh -huh. az akadályokat az ember. És én nagyon szerettem Jeruzsálemben élni, egy nagyon érdekes helyén. Én azt gondolom, hogy egy nagyon különleges atmoszférája van, egy nagyon spirituális, egy bá, olyan emberekkel is megtörténik, akik, nem, akik teljesen racionálisak, esetleg ateisták, vagy bármilyen nem hisznek ilyen ezoterikus dolgokba, de azok is meg azt szokták mondani, hogy itt tényleg éreznek valami különlegességet ebben a helyen. Itt nem véletlenül a több világval három világvallásnak, vagy ilyen világon nagyon nagy vallásnak, a kereszténységnek, a iszlámnak és a zsidóságnak a központja, ott van valami és ö, valami érdekes ö, energia. És nagyon élveztem, hogy egy ilyen iszonyú multikulturális közeg, rengeteg vallású emberek, nagyon sok keresztény arabbal, muszlim arabbal beszélgettem, zsidókkal az egész világ, argentin zsidókkal, uh -huh. amerikai zsidókkal, román zsidókkal, és akkor így nagyon izgalmas volt számomra. Tulajdonképpen igazából kicsit kerestem is az identitásomat ebben az időben, és, és meg akartam érteni a zsidóságot, mi ez a nép, ez a kultúra, ez a vallás, ez a nemzet, ez, a, ez az egész. Múltan egyébként vallásos életet éltetek? Nem, nem, nem. Mm. Nekem a szüleim egyáltalán nem voltak ők. Ugye a nagyszüleim gyerekkorukban mm. még vallásosak voltak, de már utána felnőttkorukban. a nagyszüleim generáció volt, aki már asszimilároz, és elhagyta a vallás, uh -huh. az én szüleimet már vallástalanul nevelték, uh -huh. de, e, és ez, ez nagyon gyakori a zsidóságból, hogy ilyen hullámokba visszatérnek az emberek, ez így volt, ez uh -huh. több ezer éve uh -huh. van ilyen, hogy emberek elhagyják, visszatérnek, elhagyják, uh -huh. visszatérnek, ilyen, ilyen hullámok, és én, ne, én egy kicsit... Tehát három-egy vagy mikor a Teleki 22 zsinagógának a közösségében beszélgettem itt, és ők számoltak be, hogy akik tovább vitték, az a testvérpár, az tulajdonképpen egy vallástalan közegből érkezett. De meg annyira megragadt őket, tulajdonképpen annak a, a, a bácsinak a hite, aki ezt létrehozta, hogy hogy ezt mindhárom folytatni akarták. És ma egy, egy, egy, egy virágzó valami van tulajdonképpen, egy kialakult, Igen. egy közösség. Igen. Én is egy kicsit egy, így visszatértem az őseim uh -huh. hitéhez, és ez fontos nekem. Ez, ez, a, én úgy gondolom, hogy ez ad nekem egy tartást, ad, uh -huh. egy szemléletmódot, egy gondolkodásmódot, ami nekem egy érzelmileg, és nekem nagyon fontos, hogy elmenjek a zsinagógába, uh -huh. és ott kicsit átszelleműek. Ez. Ugyanúgy a zsidóságban is tulajdonképpen ez egy meditáció, nagyon sokan azt gondolják, hogy a zsidó vallás, ez egy ilyen szigorú vallás, apavallás, szokták mondani, ahol a nagyon rítusok nagyon fontosak, meg betartják a kóserság, meg ezeket a dolgokat, hogy ez egy ilyen, ami félig igaz, de azért a zsidóságnak a mégis csak egy, egy valamilyen érzelmi dolog, mm. egy, egy meditáció, egy spirituális dolog, azért ez minden vallásnak ez a, ez a pontja, hogy hogy, hogy ez ad, ad az embereknek egy többletet, uh -huh. hogy úgyhogy. Ez egyébként, amikor a ő, hétköznapokban találkozol emberekkel a munka, tehát szociális munka során, akkor ő, a te hited vagy világképed, vallásos világképed, az az az ott egy közvetlen segítséget találsz abban, hogyha mondjuk meg kell érteni a másikat? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy... Mert ugye legtöbbször nyilván olyan embereket találkoznak, akiknek más a vallásuk, hisz, hisz zsidó vallású ember kevés van. Igen, ez így van. A, ö, nagyon elég sok ember van, aki valamilyen vallási háttérből jön, és szociális munkás lesz. Katolikus, protes, egyéb mm -hmm. vallásokból jön valaki, és, vagy, és is úgy gondolja, hogy hogy ez egy fontos az ő hite szempontjából, hogy ő szociális munkát végezzen. De nagyon sok olyan ember van, aki ateista vagy nem, de esetre, mert ez, ez egy közös meccés pontja a vallásos embereknek, meg a nem vallásos embereknek, ugyanis az, hogy szolidárisnak kell lennünk, és mondjuk az emberi jogok az egy fontos dolog, ezt meg lehet közelíteni vallásos szempontból is természetesen, és meg lehet közelíteni úgy is, hogy ez egy racionális dolog, hogy segítsük egymást, legyünk egymással. Úgy lehet egy jobb társadalmat építeni, hogyha odafigyelünk egymásra, és szolidárisak vagyunk egymáshoz. Tehát ez egy nagyon furcsa, amiben mindenki megegyezik, sőt, ez megegyezik a különböző vallási irányzatok, nem vagy a zsidóságban, ugye rengeteg ortodox zsidók, neológ zsidók, különböző, ugyanúgy a keresztény vallásokban. Is. De ez az a pont, és amiben szocialisták, liberálisok, a vallások minden megegyeznek, hogy ha valaki azt mondja, hogy egy jobb társadalmat akarunk építeni, akkor mindenképpen ö, oda, akarunk, oda kell figyelni egymásra, és a problémáinkon, hogyha vannak, és milyen társadalomban nem lenne probléma, akkor ezt próbáljuk valahogy javítani. Uh -huh. Ugye ez, a, ez egy régi hit vagy egy rossz beidegződés, hogy sokan azt gondolták, meg még talán azt gondolják, hogy a szegénység az egy, a, egy társadalomnak a velejáró, ez egy rossz dolog, de az mindig is volt, van és lesz. És a szegénység az úgy, de ez, ez, ez nem igaz. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a szociális munkában, egy sokan abban hiszünk, hogy azért a szegénység csökkent mondjuk az elmúlt 60 évben Európában, Amerikában. Tehát azért látunk egy fejlődést, hogy az emberek valóban odafigyelnek erre, akkor lehet javítani, és mi abban gondolkodunk, hogy valóban a szegénység nem az életnek egy magától az eleve adott velejárója. És, és ez, ezen kell dolgozni, hogy valóban ezt egyre inkább csökkentsük. Problémák mindig lesznek, természetesen, de nem mindegy, hogy. De azért gondolom, meg lehet határozni egy olyan mondjuk, hogy alsó szintet, tehát egy, egy minimum szintet, ami mellett már az ember tulajdonképpen képes lehet teljes életet élni, tehát nincs különösképpen korlátozva, és nem forintban akarom én ezt kifejezéssel juttatni, mert ugye a forint arányok, vagy, vagy mindegy, minden, miben nézzük a pénzarányok, arányok, azok, azok azért nagyon durván elszakadnak, tehát azért az emberek többsége lehet, hogy a középhöz tartozik, de hát egy kicsi rész kezébe van a túlnyomó többsége a, a, a vagyonnak, az egész világon, Magyarországon is, és egy hasonló arányú, viszonylag kicsi, de azért úgy nem elhanyagolható, az pedig majdnem, hogy a létminimum, vagy a létminimum alatt szinte. Tehát meg, megmagyarázhatatlan módon tartja csupán fönn az életét. Igen, ezt és ez, ez, ez, ez, És ez valahol, ez ennek, hát mind a két oldala szükségtelen, de főleg az, hogy valaki olyan mértékű szegénységbe ilyen. Ez Ez mértékű tényleg, nagyon könnyű leadni, csak <laughs> igen, talán arra nincs akkor. Ez abszolút uh -huh. így van, ez, amit mondasz, ez sajnos Ú, így van, és ugye ez igazságtalan dolog, mert uh -huh. és amúgy különben a zsidó Hit szerint ez az egész kérdés, az, amiről beszélünk, ez a társadalmi igazságosság kérdése ilyen, hogyha ezt társadalom etikailag, vagy szociál-etikai szempontból nézzük, akár teológiailag, akár más szempontból, ugye itt, itt van az a kérdés, hogy igazságos-e. Különben ez nagyon érdekes, hogy rengeteg ember, például Amerikában, Is. iszonyú vagyonos emberek, rájöttek arra, hogy különben zsidók és nem zsidók, hogy a vagyonuknak a 80-90%-át jótékonyságra adják, mm -hmm. és rengeteg eszközön. Érdekes, hogy nagyon sok a szígyák Amerikának, de ott ugye BGC és mm -hmm rengeteg olyan Buffett, Warren Buffett, Amerika leggazdagabb embere volt, hogy egyszerűen a vagyonoknak, a, majdnem az egész vagyonokat alapítványoknak adták, és rengeteg világszár, Madonna, vagy egyéb, uh -huh. akik rengeteget adományoznak Afrikába, bárhova, mindenféle helyekre, uh -huh. és ugyanis ők már annyira gazdagok, hogy már rájöttek arra, hogy... És ugye, hát... Valóban, tehát, hogy én azt mondom, hogy ez nem egy eleve adott dolog, és szerintem, szerintem például, nem azt akarom mondani, hogy most, hogy az amerikai társadalom az lenne a példa, és ott minden jó, vagy úgy kell, hogy ők, tehát nehogy félre értsenek. De mondjuk Amerikában az minden ember azért benne van ott az amerikai étozba, hogy minden ember adományoz egy alapítványnak, vagy egy kicsit tehetősebb uh -huh. ember, rengeteget küld csekkeket, pénzeket alapítványoknak ráktól, rákutatástól uh -huh. egy kultúrára... Te ugye az egyetem után ugye említetted, míg mielőtt lett elkezdtük a műsor, hogy te dolgoztál három évig után a New york Bronxban, ami mondjuk a te itt a Józsefvárosban dolgoztál volna, vagy nem tudom, ilyesmi helyen, szegregációban, hogy, hogy ott ezt, hogy mondjam, azon a szinten, ahol te emberekkel foglalkozol, te is ezt érezékelted? Vagy ez intézményileg van meg ez az adományozás, vagy valami? Igen, hát én, én nagyon szerettem Amerikát és az ang, amúgy az angol száz kultúrát is én sok van Európában egy ilyen felsőbbrendűség érzés, hogy ami Európa a kicsit lenyíz bi Amerika az olyan, hát ők olyan buták és igen. nem Mondjuk tudom ők néha olyan felsőbségesek igen. tudnak lenni igen, de, igen. De, de igen hát ez mi de én, én szerintem hát ott is csak emberek élnek, igen. És, és mindenféle emberek és 300 millió emberről hát nehéz igen. egy egységes véleményt alkotni, de ez egy rendkívül izgalmas társadalom szerintem az amerikai, tehát hatalmas, ugye, nem? Igen. és nagyon különböző, de ezért nehéz, nehéz általánosításokat mondani Amerikával kapcsolatban, de ez, amit mondtam, hogy ott valóban emberek úgy érzik, hogy ha én, tehát sokkal tudatosabbak abban, hogy én veszek valamit, akkor az én támogatok valamit. Hogyha én az adózom, akkor adó tudatosabbak ugye az emberek, akkor ez, ez fontos, hogy az emberek adózzanak, mert akkor az adómat fölhasznák, és hogyha én nekem nagyon keveset kell adózni, ugye mindig akkor nekem van egy olyan felelősségem, hogy az adóforint, ami, tehát ugye Európában inkább az a szemlélet, hogy sokat adóznak az emberek, odaadják az államnak, és az állam majd szétosztja okosan. Jól vagy hozzá, igen. <gül> igen. De mondjuk ugye Skandinávországokban hihetetlen adómorál van, és, adna, adna, és és tudják, hogy hátra meg tudják, hogy ott viszont vissza is kapják. Nem mindenhol van ez így. <gül> És euh, Amerikában ugye kevesebbet kell adózni az embereknek, viszont emiatt ők azt mondják, hogy akkor én euh, adok az egyháznak, annak az egyháznak, annak a körzetnek, annak a, a, a, a... De akkor aki... ők azzal a karitatív munkával többé-kevésbé, ahogy mondjam, tehát kézzelfogható kapcsolatban vannak. Igen, igen, Tehát igen. ők igen. maguk is akkor elmennek segíteni abban, amiben adományoznak ugye? Pontosan, pontosan. Tehát, hogy mm -hmm. sokkal inkább ö, ö, ö, ezzel, ugye Magyarországon meg amúgy ö, most lehetetlen összeghasonlítani a két rendszert, szóval nem, nem erre vállalkozom, csak úgy, úgy kiragadott példákat mondok, hogy az emberek sokan azt gondolják, hogy várjuk, hogy majd fölülről valaki megoldja. Mm -hmm. Ez egy tipikus, ugye ez a, de ez ugye az, az elmúlt 40 év a ugye rendszerváltás előtt, hogy majd az állam, minden mm -hmm. megold helyettünk, és ez egy rengeteg rossz reflexiót van az emberek, mert azért, járv Skandináviában sokat adóz, a, adóznak, ezzel, de ott van alulról jövő kezdeményezések, akkor az emberek kezükbe veszik a sorsukat, mm -hmm. és azt mondják, hogy csináljunk valamit. ugye a szociális munkának az egyik feladata, az, hogy az embereket valahogy erre a tevékenységre, erre az alulról jövő uh -huh. tevékenységre, az aktivitásra rávegye, hogy ne várd, amíg az állam a... Ez a, a, a klienst tehát, akivel foglalkozol, azt, vagy pedig akik, mégs, akik ebben segítőként részt vesznek. És is, is, is, is, is. is. Tehát uh -huh. ne, a szociális munká az egyik legfontosabb elve, hogy mi nem segítünk helyette, nem, a, nem éljük a klienseink életét, vagy a szegény embereknek. Nem, én tudom, hogy esetleg annak a szegény embernek, hogy tudná megoldani az életét. Hát, hogyha nem hiszik, hogy kevesebbet, vagy nem tudom, ezt csinálja, akkor nem veszik össze minden munkahelyen a vagy tehát én meg tudom mondani, de hát ő nem ezt csinálja. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, hogy én hogy tudom őt arra rávenni, vagy hogy beszélgetni vele, hogy miért csinálja ezt, megnézni az okokat, mm -hmm. hogy és esetleg megpróbálni egy hosszú folyamatban, hogy ezeken változtat. A szociális munkában a változtatás nagyon az fontos. Mi mindig változásról beszélünk a szociális Ott, ahol nem kell változtatni, nem kell szociális munka. Ahol valami jó irány jobb irányba kell változtatni valamit, akkor jönnek a szociális munkások és megpróbálják, vagy sikerül nekik, vagy nem. De ez, ez egy nagyon fontos és hogy, hogy mi nem éljük az emberek helyett az életük, és nem tanácsolunk, nem mondjuk meg nekik, hogy mi csináljuk. Mert ha ilyen egyszerű lenne, akkor könnyű dolgunk lenne, csak sajnos az embereknek hiába tanács, azok nem csinálják uh -huh. azt. Hanem ez, ez ugye ettől szociális munka egy, egy nagyon különleges szakma, ahol hogyan éred el, hogy nem megmondott tanácsok, fenyegetés büntetések árán, hanem valahogy a te személyiségeddel úgy tudsz hatni emberekre, közösségekre, hogy, hogy egyre a kettőre tudjanak jutni az emberek. Tehát, és ez nagyon néz például Magyarországon, amikor itt van egy olyan általános attitűd, hogy az emberek várják, hogy na majd valaki megoldja, vagy valaki megcsinálja. Ez, és ugye ez a történelmi magyarázatok lehetnek, hogy az elmúlt években, amikor elnyomás alatt értek az emberek, De diktatúrákban. Ez a, a jósághoz, hogy hogy mondjam, adományozó kedvezehöz nem szükségetedik a több pénz. Tehát, hogy mondjam, amikor az emberek úgy érzik, hogy, hogy tehát nagyon csonta kimegy a pénzük mondjuk hónapról hónapra, akkor nagyon nehéz ebből adományozni. Most az más kérdés, hogy persze, ha ügyesebben gazdálkodna az ember, akkor tulajdonképpen egészen máshogy is működhetne, de hát... Persze. Ez egy, ez egy rendkívül érdekes dolog, amit mondasz. mondasz Mert ez, mi arra gondolunk mindig, hogy de hát azért egy svédnek több van okay. a teljbe aprítani való, uh -huh. vagy egy anyamerikainnak. Igen. Ez, ez azért érdekes, mert én is dolgoztam ala, e, alapítványnál, a idős embereket, holokausztúl élő gondozással foglalkoztunk, de ez bármilyen a, más ilyen adományozásnál megfigyelhető, hogy nagyon sok mondjuk kisnyugdíjas, vagy akinek nagyon kevés azad, ad, mm -hmm. azokból rengeteg. Jó, mm -hmm. persze nyilván vannak ilyen nagyobb magánadományozók, sok mm -hmm. de hogyha megnézi az ember, hogy vörösi szakat, az hogy valami, rengeteg kis, vagy ilyen adományvonalak, van egy kis gyungd, és csak ezer forintot adományoznak. úgy érzi, hogy neki ez fontos is kell, Tehát a, ez, ez, ez furcsa módon, sőt, sokszor azok adományoznak, akik rászorultak, de azt mondják, hogy ők ismerik, tudják, hogy ez mm -hmm. milyen. És az emberekben van egy egy alapvetően egy olyan érzés, hogy ők, ők jól érzik magukat, ő ez egy pozitív van tudnak magukra nézni, hogyha ők valami jót cselekedtek. Ez egy emberi tulajdonság. Tehát, hogy én nem hiszek abban, hogy mi emberek ilyen farkasok, fa, egymás farkas lennénk, és akkor mindenki csak egymás letaposásával foglalkozik, és ilyen dzsungelben élünk. Én, én azt gondolom, hogy, hogy a társadalom nem ilyen. És legalábbis én hiszek ember, hogy nekem muszáj ebbe innen. Hogy... Oh, yeah. Hogy, mert akkor tudom, pozit, tudok pozitív életet élni. De mi is elemen. voltak soha ezzel kapcsolatban két el? Vannak mindenféle emberek mm. a világon vannak, de én például én nagyon kevés, igazán gonosz emberrel találkoztam mm -hmm. az életemben, akik a velei gonosz lenne, aki tényleg rosszat akarna, még a, aki csinálva, ő is megmagyarázza valahogy magának, hogy ez tulajdonképpen miért jó, vagy kimagyarázza, mm -hmm. vagy utólag ez az emberek. Végül is ö, ö, az embereknek a nagyon nagy többsége ő akkor tud pozitívan nézni saját magára, hogyha úgy érző, hogy valamit jót tett, valakinek segített, valamit adományozott, jobbá segített mások, akár a gyerekeinek az életét, vagy uh -huh. a családja életét, ha más nem. De még a leggonoszabb emberek is sokszor a családjuknak mindent adnak. Ez ugye uh -huh. tipikus maffia, Hangi, meg egyéb igen. ilyen, hogy közben jó családapa uh -huh. vagy. Tehát azért ez, ez egy olyan magia van, hogy az emberi léleknek ez, ez hogy és ezt kell valahogy jobban táplálnunk, uh -huh. és hogy, hogy az emberek tényleg sokkal jobb egy olyan világban élni, ahol odafigyelünk egymás, ahol jobb, és hogyha ez, ez az adományozás, mindenki szeret ad, ad, adni, adakozni. Uh -huh. ez, ez a leggazdagabbtól a legszegényebb emberig uh -huh. Nem akarom megint elterelni a témát, csak az egy százalék eszembe jutott hogy ugye minden nagyon örültünk annak idején az egy százalék gondolatának, de így most utólag azt kell gondolom, hogy tulajdonképpen ez egy nem szerencsés dolog az egy százalék. Különösen nem, hogy az adományozásnak amúgy nincs támogatottsága, tehát nem lehet egy picit se leírni az adóból, vagy valamit. Tehát egyáltalán, mintha annak semmiféle elismertsége nincs, hogyha valaki tényleg a magáéból adományozik. Az egy százalékban az, hogy nem a éből adományozok. Tehát amikor én te elmész, és, és valakitől elkéred nagy alázatosan az egy százalékot, és ő nagy, nagy, hogy mondjam, úgy érzi, hogy adott valamit, az a baj, hogy tulajdonképpen ő nem adott, hát adott, jó, egy, egy, egy gesztust adott, persze természetesen, de hát a számára nem létező pénzből adott, mert az az úgyse volt az övé az a pénz már. Tehát ez az adónak persze. a része. Abszolút. Én szerintem... Ez Tehát, a, hogy ez ilyesmi is például nem rontja el a... a, a én szerintem ez úgy kéne csinál, hogy lenne ez az egy százalék mm. is, és még más dolgokat is bekéne, mm. például az, hogy az adóban még pluszban még mást is le lehetne írni. Hát eh, tulajdonképpen ezzel a szociális terhek csökkennek egyébként, nem? Tehát, hogyha ezt ilyen állam-gazdasági összefüggésekben nézed, ahol adományoznak ott a, ezekre a szociális kérdéseknek az egy, az egy mérhető, jelentős része. Ha ezeket egybe hát, veszük, igen, nem ez tudom, hogy lehet-e ezt Nagyon egy... komplex hmm. dolgok, ezek ilyen adópolitikai hmm. meg e, egyéb gazdasági kérdések, szóval De említett, nem úgy említettem hogy, de, volt, hogy alacsonyak az adók, de hát tulajdonképpen az öngondoskodásra számítanak. Igen, Tehát az igen. Ott, hát az ott a baj is lenne, ha nem lenne. És tulajdonképpen hmm. ez, ez az embereknek a zsigerileg, ez működik, ez megy. Tehát, hogy ha itt, én, én, én azt gondolom, hogy ez jó, ez az egy százalék, de kéne meg azt, hogy mást is le lehessen írni az adó, hogyha én más adományozok, mm -hmm. akkor még pluszba mm -hmm. lehetne, és jobban megkérdeznék az embereket, hogy mire költsék a szociális dolgokat, hogyan, tehát mm -hmm. itt ezek nagyon eh, nehéz dolgok, de ugye a, a, van az úgynevezett makroszociális munka, vagyis ez a, vagy a szociálpolitika, szociálpolitika, szintén, ami a közgazdaság, a gazdaságtan és a szociális munka, munkának egy ilyen ága, a szociálpolitika, rendkívül érdekes és fontos tudományák, és ott ezzel nagyon foglalkoznak a szegénység mérésével, a, ezekkel az adó politikai kérdésekkel, a, nyug, a nyugdíjrendszerek, hogyan lehet működtetni, hogy igazságos legyen, és ezek, ezek nagyon nagy kérdések, és ez a, ugye közgazdaságtanhoz is valahol kell érteni egy szociális munkásnak, mert főleg, hogyha makroszociális munkával fog, akar valaki foglalkozni, mert e, nyilván specializálódnak a szociális munkások. Valaki az iskolai szociális munkával foglalkozik, valaki hajléktanak, mondta rendkívül, és ugye van, aki... E, ilyen nagyobb kérdésekben gondolkozik, ez is egy fontos része, és ez is nagyon sok mindent lehet megoldani adópolitikával, törvénykezéssel, egy-egy törvényjel rendkívül sok dolgot meg lehet oldani, de nem lehet mindent. Szóval ez is egy fontos dolog, hogy, hogy sokan azt gondolják, hogy rendeletekkel, törvényekkel mindent minden meg lehet oldani, de azért nem csak ez, ez egy... Ha nem, azok például mondjuk nem ja, ami igen, sokszor más is nehézséget okoz. Igen, igen, igen. De hát persze, nyilván több autonómiát is kéne adni az embereknek, és, és például a szociális munkások képzésével, szociális munkások a, a, a, se, olyan, hogy a szociális munkások valamit tesznek, ez például egy fontos dolog lenne. Egyébként a szociális munkásoknak van egy ilyenfajta Nyilvános, nem is tudom, minek mondjam, lobby vagy érdekközössége, ahol, ahol bizonyos gondolatokat akár az állammal, vagy a társadalommal úgy osztanak meg, hogy, hogy egyfajta ösztönző, Ösztönzésnek szállják, hogy jobb döntéseket hát, hozzanak, vagy, igen, vagy hát esetleg az emberek maguk próbáljanak másképpen hozzáállni dolgokhoz. Nem nagyon érdekes hogy nem nagyon hallgatják meg a szociális munkásokat, pedig rendkívül sok. Vagy kevés szociális van. munkás van a Hát egyrészt kevés is van, másrészt egyszerűen a... az a kevés egyébként. Hát pontos számokat nem tudok de mondani, de, de ez biztos, hogy több, ezeres, tízezer, több, tízezer, több tízezer. Tehát, hogy akik 25 év alatt uh -huh. szociális munkás diplomákat kaptak, uh -huh. és nyilván nehéz mert vannak pályára, hogy uh -huh. vannak, akik. De tehát ez de ennek azért a, vannak. Kől a, a szociális rendszerben van egy biztos helyük, igen, hát vannak uh -huh. a ilyen családsegítő, gyerekjóléti uh -huh. szolgáltak, pont most változtattak ezen, de ugye ott ez minden települi, 40 ezer fölíti településen kötelező, családsegítő, és most így ilyen gyerekjóti központokatban alkalmazni szociális munkásokat. Uh -huh. Tehát itt vannak azért általában különböző otthonok, mindenféle bentlakásos otthonok, gyerek, uh -huh. fogyatékos idősotok uh -huh. alkalmaznak szociális uh -huh. munkásokat. Tehát, hogy azért minden kórházban van egy-egy szociális munkásval, uh -huh. szóval, úgyhát persze sokkal több kéne, és azt kéne, hogy a kórházakban ne csak adminisztráljanak a szociális munkások, hanem komoly munkát, is engedjenek nekik, hogy végezzenek. De az a baj, hogy nem elismert ez a szakma, és nem is kérdezünk, hogy tehát egy politikus, egy döntéshozó, akár önkormányzati, vagy magasabb szinteken, ő azt gondolja, hogy ő tudja. És nem kérdezi meg azt az embert, aki nap, nap ilyenekkel foglalkozik, vagy egy intézmény vezetőjét, aki hajléktalanokkal foglalkozik, vagy idősekkel, vagy, vagy gyerekekkel, hogy a akkor te hogy csinálnál? Nagyon kevés a kommunikáció, és mindenki azt hiszi, hogy ő jobban tudja. Uh -huh. Egy kicsit az is van, a szociális munkásoknak az érdekérvényesítő képesség is lehetne jobb. Az biztos, hogy mi is jobban a sarkunknak kéne állni, de hát nehéz egy olyan környezetbe, ahol nem akarják nagyon meghallani, hogy az alulról jövő kezdeményezők, hogy ti mit gondoltok, akik nap, mindnap ebben vagytok. Mm -hmm. Van érdekérvényesítő szervezetek, és van a szociális szakmai szövetség, és különböző szervezetek, csak az a kérdés, hogy meghallgatják őket, vagy nem be, vannak ajánlások, vannak, csak hát... Ez nem egyedi, hogy akár a pedagógusok, vagy egészségügyben. Szóval nem ezzel, ezzel nem vagyunk egyedül. Hát uh, itt most abba kell hagyjuk. Nagyon szépen köszönöm. Háberman Zoltán, szociális munkás, a tanszékvezetője volt a vendégem. Nem először, és nem utoljára. És egy hét múlva a Péterfi hallják majd a demokrácia most.